Hebreið brefið, áttundi kapli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið þetta. Við höfum þann aðsta prest er settist til hæri handar við hásæti hátignarinnar og himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinn sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver aðstiprestur er skipaðu til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nöðsynlegt að þessi aðstiprestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálunu bera fram gjafirnar. En tjálbúðin þar sem þeir þjóna er eftirlíking og skuggi hinnar himnesku eins og Mósi fekk bendingu um frá Guði er hann var að koma upp kjaldbúðinni. Gæð þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sínd á fjallinu. En nú hefur Jésús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á tröstarifyrirheitum. Hefði hinn fyrir sáttmáli verið ógæðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. Ennú nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottin Þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leyti þá út úr Eikeftalandi því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigum þá, segir drottin Þannig er sáttmálinn sem ég mun gera við ísæðelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottin. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottin. Allir munu þekja mig bæði smáir og stórir því að ég mun taka vægt á miskjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála þá hefur hann líst hinn fyrri úreldan en það sem er að úreldast og fyrdnast er að því komið að verða að engu